EHB bai koalizioaz arigira, edo koalizioarekin, EHB-iek, Baxena Farroko Tashiberuko Ortezkariek, prentzaintzineko bat baitute teatzo, beren uh, ikus moldea eman ez, Euskal Herriko Lugalde elkargoaren aldarik apenaz, bai eta ere, Baxena Farroa erri elkargoaren osaketaz, hau ez da bereala eginen, uh, baina uh, EHB-iek baditu, Finkatuak mugabatzu edo bederen marabatzu errespetatu behar lita izkenak bere iduriko. Errik etxar entzunen dugu, Siberoko EH Baiko kidea, eta ondotik Mizzel Bergunian, Baxena Farrokoa, eta errik etxartak erraiten dauko lehenik, Lujalde Elkargoa, bai eta ere kantona amenduko mugen marazketa, azkenean lotuak direla. Bai, bon, da, az, ez da baida hasi zen horoz gehinetik, basen abarroko problematiken inguruan. baina bon, gu siberotik ere oartzen ginen, badela hori ere bat bagen aldean, baduena bere koherentzia, ez dena hau ariarte menturaz aski, aski landu, eta uste dugu geroan horrek uh, importantzia haundia duela, hori alde batetik, eta bestetik ikusten dugu ere uh, bagen periferian diren biru mikus amikusetan, Tashiberoa batzutan administratiboki ta haixelotzen dira haixelotzen direla biarnoko zati batzuekin eta horrek gure ustez uh, desi desegituratzen du gure gure antolakuntza naturala. Hori uh, antoramenduen aldetik beraz argamura bat baduzuek antoramenduak majastuko direlarik Tashiberoa uh, eta Basenafarriko parte bat, nun ezarriko dira norekin Bai, bizten da, azken aztetako behiak biziki txarrak dira paisetik. Hoartzen da, ez dela bat ere ezagupenik izanen, behar badagi belera joanen girela. Eta, ara, hori ezta hemengo emengo nahi duena. Aregutiago siberokoak, siberoko e, jendartia etak eta eta eskoalegiaren egituratzearen alde. Eta guka abertzale gisa ere, e, bideo hortaik eta bizten da betidanik defendatu ditugun gauzen inguruan. Baina, Uste dugori, ez Estela onartu behar, eta, eta mendia da arazo bat izaiten alda, e, herrielkargoak beste bat, sail bon, guzietan e, gauza hori beharko dugu zein du, eta eta hori baino gehiago gure proposamenak landu ondoko hilabetetan eta urtetan. Errandu ere, Ipar Euskal Herriko Luralde kolektibitate bat litzatekela, basen afarroa eta siberuaren zuen argangurak edo zuen abotsa edo botza erakusteko, agertzeko leku proposa. Hemengo e-realitatea kondutan hartzeko trezna bat. Bai, hori da baldintza bat, e, bizekin dena. Eskoleria, ipar euskalegia egitura baledi, e, argi da, bat xena faroak eta xiberoak berbada... Eh, botz, eh, beren botza entzunarazteko parada handiagoa luketela. Baina nortaz aparte ere, guk ere, Baxena Fargoan eta Siberoan, behar dugu ikasi ere elgarrekin eh, proposamenak egiten eta elgarrekin eh, lantzen ere gauza batzu, eta ara, abertzare gisa guk hortan eh, urratxa egiten dugu. Misel, bergunian beraz, EH Baiek eh, haipatu du eh, prentsaintzineko juntan, Baxena Farroko erri egiten bani bada, edo bitan egiten bada ere, eh, gizarteak bah, beharko lukeela bere lekua, edo bere ikus moldea emaiteko tarte bat, eh, haipatu da Baxena Farroko PCDaren lana, ta zuk ongi ezagutzen duzu eh, PCD hori eh, animatzailetan hiletan baitzira, errandezak eh, egu, zure ustez, posible da, olako egitura bat, integratzea erri elkargoan, edo zer giseta egin daiteke? Bon, hor uh, bizio kondutana PZD parte batean edo PZD denboran uh, ongi pastua da eta ba, gauzak bariagarri atea dira. eta Gizarteko diendia lotzen, eldu, mikuretat. Egan nahi du ere diendia presdela eta erria buruz zeite baiteko. Gero nik usteot bada problema bat eh, gizartea ikin... Uh, zelotura lotura politikoekin zen eta bizi ikondutana eta momentuan, gaizki bizitzen eta erri irkargen ahtian bezkuntza izan delaik gero gizartia bazte ahtia izan da eta ortan bada, zer bat, lotura, zeit eta finkatzeko, gauza finkatzeko ongi zelotura politiko deriberua edo politikoen ahtian eta gizartzen ahtian Gizartak lan egiten aldua, utetxekin elkar lan egin, posibleda? Bai, ene ustez posibile da, zen eta ez menturaz, e, e, eta autetxiba zuen itake denai epartu nahi, hori eh, zeiten ala meg, eta zuiet edo elburu geienetan, partaide, eta un ekarzen zekote zen eta ez du te refekzioen handik giten, erri ekargo batien refekzioen ez duzu, emantxerrik. Eta hor dion, nun bait, berentakore, behar dute, zen eta idaia, beste naz, joiten dira bozkatzeat, eta bau, funtsian ez dakite, sobera, norbaiten alde bozkatzen dute, ez ez zerbaiten alde. Baxena fargoa erri elkargoaren osaketa delarik, zatiketa izan da, tentxioak izan dira. Uh, Baxena fargoa sindikata, oso ki, ibilida, uh, iru erri elkargoetako kideak edo uh, jendeak bilduzi dute, untsua funtzionatu du? Ez uh, austurat izan da, mementuat ez. Me hausturua horien ustez izan da lehenik garazin bai Eta hortik landa, lan edo uh, izan da, uh, uh, tope bat eta hor amikuse eta garazin uh, amikuse eta joldi megeienik amikuse eta autetxi narteko uh, zera eta garazin bai horien nartian. Eta hor hor ikusidun nekezela. Uh, gizarte parte hartziar, refekzionek maitea, eta antzinatzea. Hortan oh, dut nik gaiten hartako dute gaiten behar dela lotura ongi finkatu antzinetik. Eta autetxek engaia egin hori neutela bizia hazi, deriberoak hartu hartio. Uh, bukatzeko, eh, kantonalmenduak berritzumahaztuko baitira iduriz fitesko. Horre, EHBak eh, galde gindu, Euskal Herriko mugak, errespetatuak izan ditezen. Ba, Eztatu darik, Subero eta Basena Fagoa eskuale gendira. Ez indira biharnekin notu. gainetik, biharnezetan badira gure kontra agungirienak eroztu balioekin nortzia. Niliskar.